Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabak hudah Wa ashadu an la ilaha illallah Wihdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi kita telah memasuki bab yang berikutnya yaitu bab ad-doa ila syahadati alla ilaha illallah bab yang menjelaskan tentang berdakwah menyampaikan menyerukan tentang makna syahadah persaksian persaksian syahadatein atau syahada la ilaha illallah Kita telah membaca Ayat pertama atau dalil pertama Dalam bab ini Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Kul hadihi sabili Ad'u ilallah Ala dasiratin Ana wa manitaba'ani Subhanallah Alhamdulillah wa ana minal musyrikin Dalam ayat ini mengandung beberapa hal penting yang wajib untuk diketahui oleh setiap pribadi muslim terkhusus yang berkecimpung dan mau berupaya untuk berdakwah bahwa di antara perkara yang harus diketahui oleh setiap dai setiap penyeru dalam dakwah bahwa dakwah itu harus didirikan dilaksanakan di atas basirah Dasirah yang bermakna al-ilm, dasirah yang mengandung pengertian al-ilm, ilmu, ilmu yakin, ilmu yang mengandung unsur yakin atas pertama kebenaran dan keabsahan substansi atau topik permasalahan yang akan dia dakwahkan. Dia berilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Bukan berarti bahwa tidak mungkin seseorang melakukan dakwah kecuali apabila telah sampai kepada derajat ilmu tertentu. Apabila telah sampai kepada Ma'rifah pengetahuan Tentang tafasil Tentang rincian-rincian detail Ilmu agama Secara menyeluruh Bukan itu maksudnya Tetapi Hendalah setiap Pihak yang akan berda'wah Akan menyerukan umat Kepada dinul islam Maka hendaknya dia menguasai Memiliki ilmu Dan latar belakang pengetahuan Tentang permasalahan yang akan dia sampaikan Dia menguasai bahawa Suatu perkara yang wajib Kepada hamba-hamba Allah Dari sekian kewajiban dalam syariat ini Dia tahu bahwa ini perkara memang wajib Bukan perkara yang mustahab dari mana dia tahu bahawa itu wajib? Karena dia telah belajar perkara ini adalah wajib, telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam Al Quran atau ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dalam kata lain, dia tahu dalilnya, dia faham bahawa itu adalah wajib. Tidak ragu, yakin. Sehingga ketika dia hendak berdawah. Hendak menyampaikan perkara tersebut kepada umat ini, dia telah menguasai bahawa ini adalah wajib, yakin bahwa ini adalah wajib. Dia faham dalilnya baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perkara agama. Nah, ketika dia ingin menyampaikan bahawa sikap atau perbuatan Menyandarkan diri kepada selain Allah Atau mengakui perkara gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah Itu adalah syirik Syirik akbar Pengakuan, klaim, tahu tentang perkara yang raib ada syirik akbar. Dia faham bahawa itu adalah syirik akbar, yakinan. Dan dia faham dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini makna basirah yang pertama. Walaupun mungkin dia tidak tahu tentang beberapa perkara yang lainnya. Dia hanya bisa melaksanakan beberapa perkara yakin tentang wajibnya tapi belum tahu dalilnya misalkan. Belum pernah belajar secara langsung. Tetapi dia pernah mendengar bahawa itu wajib. Dia belum tahu dalilnya. Tetapi perkara yang tadi yang hendak dia dakwakan. Dia benar-benar tahu berbeda dengan permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama dia yakin bahawa itu adalah wajib. Dalilnya adalah ini. Dari Al-Quran atau ataukah dari Sunnah Rasulullah SAW. Kepala. <tuh> nah ini yang dimaksud dengan basirah yang dimaui oleh ayat ini dalam perkara fikih atau ibadah ketika dia hendak menyampaikan kepada umat bahawa seorang yang sholat diwajibkan ketika sholat berjamaah itu untuk merapatkan sofnya bahawa itu adalah wajib secara syar'i. Yang tidak boleh ditinggalkan dan barang siapa yang mengabaikan akan terancam. Dia harus faham. Bahawa itu benar-benar wajib. Yakin. Atas kewajibannya. Dan tahu dalilnya. Ketika itu dia menyampaikan. Nah. Kepada umat ini. Ini yang dimaksud dengan basirah Yang pertama. Basirah atau ilmu tentang perkara yang akan dia sampaikan. Nah dia belum tahu tentang perkara-perkara misalkan yang berkaitan dengan perkara Saum secara detail bahwa misalkan apa hukumnya seorang yang meninggalkan Saum di bulan Ramadan dengan sengaja selama 10 tahun berturut-turut apakah wajib mengganti, mengkobok ataukah cukup bertaubat? dia belum tahu mana yang rojih mana yang lebih kuat dari pendapat apa dalilnya, dia belum tahu tapi dia tahu bahwa meluruskan syaf dan merapatkannya di waktu salat adalah wajib. Dengan dalil dari sunnah Rasulullah s.a.w. Sekian hadis yang telah dia pelajari, maka bukan berarti dia tidak boleh berdakwah. Di saat itu dia terkenai kewajiban untuk menyampaikan, kewajiban untuk berdakwah di atas dasirah. Nah, jadi... Ini suatu penjelasan penting. Karena ada sebagian orang, sebagian ikhwan tidak mau berda'wah. Tidak mau menyampaikan dengan alasan. Anak belum menguasai kitab ini, belum menguasai kitab itu, belum belajar yang ini, belum belajar yang itu. Tidak. Tidak harus. Tapi dia faham tentang masalah yang ingin dia sampaikan. Nah. Barakallahu hikm. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Tentunya akan lebih baik. Akan lebih utama. Jika seseorang menguasai ad abuat. Ad-din. Dab-bab. Tentang agama ini. Baik akidah, muamalah, ibadah, aflak, fikih dan yang lainnya. Dia kuasai. Dengan dalil-dalilnya. tentu inilah yang derajat yang termulia. Tetapi bukan berarti syarat. Satu-satunya, apabila tidak terpenuhi, maka tidak boleh berdakwah. Bukan itu maksudnya. Nah, yang berikutnya basirah yang kedua adalah basirah tentang kondisi al-maduru. Basirah yang diperintahkan dalam ayat ini kulhadhi sabili sampaikan wahai Muhammad, saw umumkan kepada umat ini ini adalah prinsipku, manhajku. Caraku. Nah. Sunnahku. Nah. Saya pilih. Di sini bisa digantikan. Tarifati wa manhaji wa suluki wa sunnati. Apa itu? Prinsip beliau dan manhaj beliau. Adru ilallah. Saya berdakwah. Menyeru kepada agama Allah. Nah. bagaimana dakwah itu dilaksanakan Allah lanjutkan ala basirah La basirah yang pertama sudah difahami yang kedua adalah basirah tentang kondisi umat kondisi pihak atau objek yang akan didakwai memahami apa yang paling dibutuhkan oleh mereka kemungkaran apa yang terbesar terjadi pada mereka apa yang harus dimulai dari sekian perkara agama yang luas ini agama ini luas sekali apa yang harus dipentingkan untuk mereka yang harus mendapatkan porsi waktu porsi penjelasan yang lebih banyak ini fikum. seorang da'i dituntut untuk mengerti tentang perkara ini Nah, kedua jenis basirah ini tadi akan diperjelas nanti di dalam dalil yang berikutnya yaitu hadis Muad bin Jabal yang akan datang. Kemudian Allah menyatakan ana wa manittaba'ani. Kalimat ana di sini berfungsi sebagai taukid sebagai penegas terhadap Pernyataan sebelumnya Adu ilallah Ana, yakni saya diulanginya kalimat Ana di sini, padahal sudah tercakup di dalam bermir Adu, kalimat Adu secara bahasa Maknanya saya menyeru Sudah ada kalimat saya, tetapi di sini diulangi Allah dengan kalimat Ana. Kalimat ana di sini yang bermakna secara bahasa adalah saya. Apa fungsinya? Kenapa harus disebutkan begini? Kalau tidak langsung Allah subhanahu wa taala menyatakan kulhadisadili adu ilallah ala basiratin wamanitabaani atau dibalik kulhadisadili adu ilallah wamanitabaani. Dan yang semisalnya kenapa Di antara fungsinya adalah sebagai penegas, penegas bahawa manhajku sunnahku prinsipku adalah berdakwah menyeru umat kepada tauhidullah nah wamanittabani dan prinsip ini cara ini sunnah ini adalah juga prinsip dan cara serta sunnahnya jalannya para pengikutku Sampai yau muktiam. Wanita bahani maknanya adalah ahmanabi dan ini caranya, prinsipnya orang-orang yang beriman kepadaku wajib bahani dan mengikuti caraku. Ila yau muktiam. Nah, apa itu? Yaitu ad-dawahilillah ala basira. Sehingga dawah ala basira itu adalah manhajnya Rasul dan pengikutnya Rasul. Kemudian Wa subhanallah Kalimat subhanallah Adalah kalimat yang mengandung makna Tanzih Pensucian Allah Pembersihan Allah Dari segala Aib Segala celah Segala kekurangan Segala bentuk kurang, segala bentuk aib, segala bentuk negatif. Kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci dari apa? Maha Suci dari segala bentuk kekurangan. Yang terbesar ataupun yang terkecil sekalipun. Maha Suci Allah di dalam sifat-sifatnya. Maha Suci Allah di dalam nama-namanya. Asma'ul Husna. Asma' Allah. Maha suci Allah di dalam rububianya. Maha suci Allah di dalam uluhiyyahnya. Mengandung pensucian Allah. Mengagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat? Secara global adalah tercakup di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "ليس عن مثله شيء وهو سميع البصير". Dia Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, dan Dia Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, termasuk ayat-ayat yang mengandung manakan zih. penyurupa, pembersihan Allah dari segala bentuk aib, dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk penyurupaan adalah firman Allah, walam yakin lahu kufuan ahad, dan tidak ada baginya satupun tandingan, satupun saingan, satupun serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat termasuk kandungan atau semena dengan kalimat subhanallah. Di dalam Al-Qur'an ada tanzih yang bersifat umum. Apa itu tanzih? Maknanya? Apa itu tanzih? Pembersihan atau pensucian. Paham ya? Jadi kalau saya sebut kalimat tenzi sekarang sudah tidak perlu di terjemahkan. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengandung makna tenzi. Pensucian Allah dari segala bentuk sifat aib. Dari segala bentuk sifat kurang. Dari segala bentuk sifat negatif. Yang terbesar ataupun yang terkecil sekalipun. Ada yang sifatnya mujmal. Yakni global. Sudah, habis ini dihafal. Mujmal itu artinya apa? Global. Tidak boleh lupa. Rugi. Kalau keluar dari masjid ini, siang atau sore nanti lupa apa itu mujmal. Rugi. Lupa apa itu makna dan Rugi. Nah. Jadi, ingat-ingat. Saya ingatkan sekali, Sering saya ingatkan, Barang siapa yang berupaya untuk belajar bahasa Arab dengan serius, InsyaAllah melalui majlis-majlis seperti ini, Antum sudah bisa menguasai kalimat-kalimat Arabiya. Anak ulangi bahawa, Di dalam Al-Quran, Di situ ada ayat-ayat yang mengandung makna tanzih. Ada yang bersifat mujmal, Ada yang bersifat mufassal apa makna mufassal apa makna mufassal tidak boleh menjawab kecuali yang ditunjuk atau berani mengangkat tangan nah. apa makna mufassal Abdullah khusus Makhlis khusus nah. Irfan khusus Ha? Apa? Ulangi. Terperinci, Hasan. Global itu tidak rinci. Iya, secara garis besar saja. Naam. Lawan katanya apa? Terperinci, mufassal. Naam. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung makna tanzih yang sifatnya mujmal adalah firman Allah yang tadi saya sebutkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad Yang sebelumnya lagi ayat laisa ka mithlihi syai'un tidak ada satu pun perkara atau suatu perkara pun yang serupa dengan Allah. Naam dan beberapa ayat yang lainnya. Ayat-ayat yang membersihkan Allah, mensucikan Allah atau tanzihullah azza wajal yang mengandung tanzih Secara mujmal di antaranya adalah apa yang terdapat di dalam ayat kursi. La ta'khuduhu sinatun wala nau. Allah itu tidak pernah ditimpa oleh perasaan ngantuk atau tidak pula pernah tidur. Sifat ngantuk, sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat ngantuk itu sifat kurang apa sifat sempurna, Sidik. Kurang. Nah bagi kita ini sifat kurang atau sifat sempurna. Iman, sempurna. Jubir, Hah? Ya tergantung. Kalau ngantuk terus ya enggak sempurna. <laughs> eh, ntar ntar ngantuk ini ini ada penyakit ini nak. Ima kena diabetes atau kena apa sudah nak. Tak pernah ngantuk juga tak sempurna. Oh ini orang tak pernah ngantuk. Nah sifat sempurna sebagai manusia ke manusiaan, ya kadang-kadang ngantuk tidur. Nah normal. Faham nah. tu? Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat ngantuk itu adalah sifat aib Sifat kurang, sifat negatif secara mutlak bagi Allah Sang Khalik. Maka dari itu Allah menyatakan, La tidak menyatakan asinatun. As Sinatun itu apa? Hah? Hah? Anda enggak tanya maknanya? Tak tanya? Nah, yang sering ikut pelajaran insya Allah paham lama-lama terbiasa cara istidlal pakai eh, seperti itu wala naumun tidak annaumu ini termasuk senzih mujmal atau mufassal ya edi mujmal ahzanta mujmal atau mufassal ya muawiyah Mufassal Apa itu mufassal? Rinci, Ahsan. Maksudnya rinci itu disebutkan jenisnya. Kalau mujmal itu global. Sifatnya secara garis besar. Allah tidak ada tandingan. Allah tidak ada kekurangan apapun. Ini mujmal namanya. Global. Fahim tu, Mi'khwan? Dan beberapa ayat yang lainnya. La yadillu rabbi wa la Allah enggak pernah lupa, enggak pernah jahil, enggak pernah. Ini termasuk bentuk ayat-ayat yang apa? mengandung tanzih secara mufassal. Lah di antara ayat-ayat yang mengandung tanzih secara mujmal apa yang ada dalam dalil kita hari ini? Subhanallah. Maha suci Allah dari segala bentuk sifat aib, dari segala sifat naqsh, sifat kurang. Oh, kurang itu bahasa Arabnya naqas. Naqsud. Nah, tahu kan ya? Jangan lupa. Nah. Insyaallah setahun antum bisa bahasa Arab. Nah. Insyaallah. Belajar di usul lugha 15 tahun, 30 jilid enggak bisa bahasa Arab kalau enggak pernah diterapkan. Nah. Ada di usul lugha yang 15 jilid. Nah. Barakallahu fikum Hakala ya ikhwan Jadi kalimat subhanallah Ini adalah kalimat tanzih Mujmal atau mufassal Ya antum Senyum bagian daripada jawaban nah. Abdul Qawi ha, Mufassal ah, Santah Antum Sebelahnya Abdul Qawi belakangnya Sufyan ha? Mujmal ya Nah, mujmal itu global artinya. Barkah sehingga agama Allah ini adalah agama yang mengandung makna tanzihul khaliq upaya untuk mensucikan Allah, mensucikan Allah dari penyerupaan tetapi tidak mengharuskan untuk menafikan sifat-sifat Allah. Kenapa? Kaum Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah Begitu juga Al-Asya'irah Asya'riyah Terlalu berlebihan di dalam Terlalu hulu dan ekstrim di dalam upaya tanzi Upaya untuk membersihkan Allah dari keserupaan Atau kesamaan dengan makhluknya tanpa memperhatikan atau mengabaikan ayat-ayat yang mengandung makna isbat penetapan sifat-sifat bagi Allah. Oleh karena itu Aqidah Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang dipelajari di IAIN dan yang semisalnya itu mengandung penafian sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Allah tidak punya sifat. Kenapa? Lo kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Ya Kuntu, Ahad makhluk punya sifat, masa Khalik punya sifat. Begitu. Nah, ini Al Jahmia dan Al mutazilah Maka bukan itu ahli sunnah. Ahli sunnah menyatakan tanzih bila ta'til ta Diadakan upaya untuk mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala bentuk sifat negatif dan penyurupan. Tetapi tidak mengharuskan pengabaian, pembuangan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Oleh karena itu ayat yang tadi saya sebutkan diantaranya apa? Laisa kamislihi syai'un. Ini tenzih. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Allah lanjutkan. وَهُوَ السَّمِيعُ basir Tetapi dia Allah adalah السَّمِيع. Penetapan nama. Nama Allah yang mengandung sifat السَّمْعُ bahawa Allah itu mendengar. الْبَسِيرُ Al Nama Allah sehingga orang boleh diberi nama عَبْدُ السَّمِيعُ dan عَبْدُ الْبَسِيرُ Al-Basir Nama diantara Nama-nama Allah Yang Husna Asma'ul Husna Sehingga Allah memiliki Sifatul Basar La Al-Mu'tazila Dan Al-Jahmiah Cuma berhenti sampai Di Laysa Kamisli Syai'un Gak mau melanjutkan Wahuassami'ul Basir Nah Jadi Subhanallah Yang dimaksud di sini adalah Tanzih Pembersihan Allah SWT Dan ini bagian Daripada Tauhid sehingga kalimat subhanallah juga berfungsi sebagai penegas perhatikan anak, anak sudah sebutkan beberapa faedah, sebagai penegas terhadap kalimat adru ilallah bahawa da'wah menuju kepada tauhidullah dan kanzihullah bagian daripada at-tawhid coba ini perhatikan ayat ini luar biasa maknanya subhanallah Sehingga dakwah kita pun harus didirikan di atas kaedah subhanallah itu tadi. Apa itu tanzihul khalid? Pensucian al-khalid Allah subhanahu wa ta'ala. Dari adanya tandingan-tandingan dari makhluknya. Baik tandingan dalam perkara uluhiyah. Ya, ini makna subhanallah tadi. Tandingan dalam makna uluh, uluhiyah gimana? Dijadikan di situ ada makhluk baik benda, pohon, batu, Jin, malaikat, manusia Dan yang lainnya Sebagai tempat untuk memohon Perkara yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah Nah Ini apa? Menyelisihi apa Tanzih dalam perkara? uluhiyah. Dia sudah tidak melakukan Tanzih berda'wah Menyeru untuk menyatakan bahawa Allah itu Khalid Allah itu Pencipta Allah itu Rabb Pengatur, pemelihara alam semesta Dipelajari tentang ayat-ayat dan kebesaran-kebesaran Atau tanda-tanda Kebesaran Allah di alam semesta Diadakan seminar-seminar Yang menyebutkan bagaimana lautan diatur oleh Allah Bagaimana ikan-ikan di tengah lautan Bisa masing-masingnya mendapatkan makanan Sesuai dengan seleranya masing-masing Dan seterusnya. Tetapi. Dia tidak memperhatikan Tanzihullah dalam perkara al-uluhiyah. Atau tidak memperhatikan Tanzihullah dalam perkara al-asma' wa sifat. Bicara tentang rububiyah Allah. Upaya Tanzihullah. Pensucian Allah dari penyerupaan. Al-Khalid dengan makhluk dalam perkara rububiyah. Tetapi Lupa. Tanzihullah dalam perkara al-asma' wa sifat dan al-uluhiyah Sehingga tidak jadi masalah ya akhi Yang penting dia ini faham tentang khalid Dia faham tentang kebesaran Allah Mentauhidkan bahwa tidak ada yang menciptakan padi Dari awal sampai dia berakhir kecuali Allah Tidak ada yang menciptakan binatang ini dari Belum ada menjadi ada Sampai dia berkembang dan meninggalkan dunia ini kecuali Allah. Tidak jadi masalah perkara dia. Sekali-kali datang ke kubur-kubur meminta Rizki. Tidak ada masalah. Nah ini tidak melakukan tenzih. Tidak melakukan dakwah yang didasari. Subhanallah. Nah. Faham ya Akhwan? Atau juga tenzih di dalam perkara rububiyah juga penting. Sekarang ini perlu ada upaya tanzih dalam seluruh atau tiga jenis tauhid. Nah, tauhidul asma wa sifat penting diadakan upaya tanzih, pembersihan Allah dari sikap beberapa pihak yang mengotori dan mencampur adukan atau menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ikhwanul Fiddeen, Azza wa Jalla ya kum. Kemudian di dalam ayat ini juga ada suatu peringatan keras, suatu peringatan penting bahwa dakwah itu adalah atau dakwah menuju tauhid dakwah pembenaran, pelurusan, pembersihan tauhid itu adalah dakwah terpenting. Sehingga ketika seseorang mau berdakwah, ketika seseorang punya niat baik untuk menasihati saudaranya Mengentaskan saudaranya Dari kemaksiatan yang bermacam-macam Dan bertingkat-tingkat Berjenis-jenis Berderajat-derajat kemaksiatan itu Hendaknya dia memulai Dari upaya mengentaskan Saudaranya, menyelamatkan Saudaranya dari kubangan Kemaksiatan atau jurang kemaksiatan Yang terbesar Yaitu asyik as Bagaimana dia bisa Menyelamatkan saudaranya dengan izin Allah melalui dakwah dan nasihat dari kubangan syirik sehingga ibadah dia salat dia dan yang lainnya dari amalan-amalan dia diterima oleh Allah tidak disia-siakan ini suatu peringatan penting sehingga jangan kemudian umat hanya dimanfaatkan keberadaannya asas intifa asas manfaat Memanfaatkan keberadaan umat untuk kepentingan-kepentingan pribadi Kepentingan-kepentingan golongan Kepentingan-kepentingan partai Kepentingan-kepentingan kedudukan Kepentingan-kepentingan gengsi Jangan umat kemudian dimanfaatkan untuk ini Kemudian diabaikan bagaimana tauhid umat ditelantarkan bagaimana umat dalam bertauhid kepada Allah tidak peduli umat itu mau berbuat syirik atau tidak yang penting jadi pendukung partainya tidak peduli sampai ada slogan atau seruan-seruan, ucapan-ucapan yang menyatakan sudahlah gampang nanti insyaAllah kalau sudah kita sampai kepada tampuk kekuasaan kita akan benahi umat. Bagaimana kita akan membenahi umat kalau kita belum sampai pada kursi tertinggi kekuasaan negeri ini. Subhanallah. Kayak umur itu berada di partainya. Ya? Nah, kalau mati saudara-saudara kita itu, siapa yang bertanggung jawab? Gak apa-apa. Yang penting dia sekarang mencoblos dulu partai kita. Gak jadi masalah. Kumpulkan dulu Bagikan supermi ya Apa saja yang penting dulu sama partai kita nah, Kalau kita sudah di atas Nanti Baru kita Benahi, tidak mungkin membenahi Kondisi seperti ini tanpa kekuasaan Logika-logika Yang sebenarnya itu hawa nafsu Setelah sampai di atas Kursinya patah Atau keenakan empuk Lupa programnya. Atau janjinya. Lah. Yang seperti ini bahaya. Kalau umat keberadaannya hanya dimanfaatkan. Bukan untuk dibenahi. Tidak kemudian peduli. Kesian. Kepada umat yang seperti ini kondisinya. Maka ayat ini mengingatkan. Dalam firman Allah, Qul sabili. Apa sabili? Apa caraku? Apakah prinsipku yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini? Ad'u ila Allah. Bukan ad'u ila al Saya berdakwah menuju kepada agama Allah. Bukan menyeru umat kepada partai. Bukan. Bukan menyeru umat untuk berbaikat kepada kelompok. Bukan. Tetapi menyembuh umat untuk bisa bertauhid kepada Allah. Untuk bisa bersikap ilmiah di dalam berislam, di dalam beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsipnya Rasul. Ini sunnahnya Rasul. Ini kiprahnya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Wamanit taba'ani. Dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan. Wamanit taba'ani yang terkandung dalam... Ayat ini, hwanifidin, hafidhakumullah. Kemudian Allah Subhanahuwataala melanjutkan, wa ma ana binal muzkirkin dan sekali-kali tidaklah saya ini tergolong atau bagian daripada orang-orang musyrikin Di sini ada suatu poin penting, yaitu adanya sikap baroah. Sikap berlepas diri, antipati terhadap musyrikin. Nah, musyrikin dengan berbagai macam jenisnya. Nah, sikap berlepas diri. Ini suatu tanbih, suatu peringatan dari Allah SWT. Yang kedua, kalimat wama'ana minal musyrikin sekaligus sebagai Bagian makna. Sebagai bagian makna. Juz'un. Dari makna kalimat adu'u ilallah. Saya menyeru kepada agama Allah. Menyeru kepada tauhidullah. Nah, Kenapa? Kalau seorang sudah menyatakan saya bukan bagian dari musyrikin. Dia sudah dengan tegas berikrar saya bukan bagian dari musyrikin. Tentunya sebagai konsekuensinya. Saya... Tidak akan beramal. Dengan amalan orang-orang musyrikin. Saya bukan bagian dari musyrikin. Baik dalam bentuk peribadatan. Atau berjalan bersama dengan musyrikin. Walaupun tidak satu ibadah. Apalagi bersama musyrikin dalam satu organisasi. Bersama musyrikin dalam satu partai. Nah, ini bertentangan dengan ayat yang disebutkan dalam bab ini maka suatu hal prinsip betul atau penting suatu prinsip yang harus dikuasai di dalam berdakwah ayatul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani Kemudian dalam ayat ini juga ada suatu faedah penting yaitu peringatan agar ikhlas di dalam berda'wah. Nah, adu ilallah, Allah Kalimat adu ilallah dan kalimat wa ma ana minal musyrikin. La musyrikin syirkan akbar wa la syirkan asghar. Saya tidak tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah dalam akhir ayat ini, baik menyekutukan Allah dalam bentuk syirik akbar dan tidak pula saya bagian daripada orang-orang yang menyekutukan Allah dalam hal syirik ashghar. Sehingga di sini ada makna ikhlas dalam seluruh makna kalimat ikhlas. Saya berdakwah kepada Allah ikhlas, saya tidak ria. Saya berdakwah kepada Allah ikhlas, saya tidak mengharapkan pujian. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas tidak mengharapkan sedikit pun dari perkara dunia. Ini suatu peringatan bagi kita semuanya di dalam upaya untuk melakukan dakwah. Sekaligus diingatkan oleh al-muallif, oleh Syekh. Kata beliau fi masail minha, di antara masalah-masalah yang bisa diambil dari ayat ini adalah At-tanbih ala l-ikhlas Peringatan untuk bersikap ikhlas Lianna, karena Kathiran walau da'a ilal haqi Fahuwa yad'u ila nafsih Karena kebanyakan pihak Walaupun secara zahir dia menyeru umat Menuju kepada al-haq Tetapi pada hakikatnya dia menyeru umat Untuk dirinya untuk kepentingan dirinya. Untuk mengagumkan dirinya. Ini peringatan. Dari lafad apa? Dari kalimat, lafad atau kalimat ila Allah. Tidak hanya menyatakan kalimat ilal haq. Tetapi ila Allah. Kalimat ila Allah. Ini mengandung bahawa. Amalan dan dakwah yang kita lakukan semua dalam rangka. Menuju Allah. Menuju agama Allah. Menuju tauhidullah. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala faham tu mi ikhwan peringatan dan ini suatu istimbab penarikan kesimpulan hukum dari al-muallif penulis yang luar biasa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sikap-sikap dan sifat-sifat yang bertentangan dengan ayat ini mudah-mudahan Allah selalu membimbing bukan berarti kita tidak pernah tergelincir bukan berarti kita mempunis bahwa diri kita selalu ikhlas di dalam mempraktekkan amalan ini tadi yaitu da'ad-da'awatu ilah Allah tetapi kita sendiri menyadari bahawa kadang-kadang muncul di antara kita atau pada pribadi-pribadi kita sifat-sifat yang bertentangan dengan ayat ini tadi Maka kita mengharap kepada Allah untuk Allah Subhanahu Wataala terus meluruskan dan membimbing kita baik di saat kita benar ataupun di saat kita salah. Ketika kita salah dan kita keluar dari al-haq Allah mengembalikan kita kepada rel yang Allah Subhanahu Wataala ribai dan tidak boleh kita putus asa di dalam terus berupaya. Nah, tidak boleh kemudian kita menyatakan saya khawatir tidak ikhlas sehingga saya sulit untuk berdakwah. Jangan. Saya khawatir jatuh kepada riya sehingga saya tidak mau menyampaikan ilmu. Bagus sikap khawatir takut kepada riya. Sikap khawatir dan takut kepada sombong itu bagus. Terpuji, tetapi jangan berhenti sampai di sana kemudian menghalangi dia untuk beramal, berbuat dan meninggalkan himbauan dalam ayat ini. Jangan kemudian sikap khawatir kepada Ria untuk kemudian kita tidak ikhlas kepada Allah atau kekhawatiran kita berdakwah demi kepentingan pribadi. Kemudian kita meninggalkan firman Allah waman ahsanu qaulan mimman daa ila Allah wa 'amila salihan tapi berupaya berupaya ketika jatuh bangkit lagi ketika keluar kembali lagi kepada jalan yang benar terus itulah hamba Allah yang kemudian Allah nyatakan di dalam ayatnya liyabluwakum ayyukum ahsanu Amala. Allah ingin menguji kalian, menguji kalian dengan diri kalian sendiri, menguji kalian dengan hawa nafsu kalian, menguji kalian dengan adanya syaitan, menguji kalian dengan sesama kalian atau diantara kalian. Tujuannya ayyukum ahsan. Amanah. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Siapa di antara kalian yang paling istiqamah. Siapa di antara kalian yang paling sabar. Siapa di antara kalian yang paling ikhlas. Siapa di antara kalian yang paling benar amalannya. Dan dan dan seterusnya. Nah. Barakallahu fikum. Ini penjelasan tentang dalil pertama dalam bab ini. InsyaAllah dalam kajian berikutnya kita memasuki dalil kedua. Biiznillah ta'ala. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada waktu kira-kira dua menit. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Nah, enam Pak Haji Mukri, oh Pak Al Akh Mukri. Kebiasaan Pak Haji Pak Haji ya di negri kita nah, panggilan gelar Pak Haji ini tidak ada dalam sunnah. Nam Barakalallahu fiqum. Ini di Indonesia kebanyakannya. Nam uh, mujmal itu apa artinya? global Lawan katanya mufassal. Artinya, ringkih, masya Allah, ahsan Allah ilaih. Uh, Tanzih itu Apa maknanya Ya sebelah Sebelahnya Abdul Qawi Naam Masmuk Ismuka man? Abdullah Abdul Hadi Abu Fajar Naam ya Abu Fajar Naam Apa makna Tanzih Pensucian Ahsan. Sebutkan bentuk Pensucian di dalam Ayat Al-Quran kepada Allah SWT Yang bersifat Mujmal Nah Yang bersifat mujmal Ya, sebutkan Satu ayat dari Al-Quran yang mengandung makna tenzi, tapi bersifat mujmal. Ah, salamah. Leisak mislihi Shayun ayat lain. Nam antum apa itu ayatnya? Iya, ayatnya gimana? Lam yalid walam. Yulat Nam La Mujmal Lam yalid walam yulat Ini juga nafi Termasuk jenis nafi yang mana Angkat tangan yang mau menjawab Nam Mufassal Ahsan Nam Uh, siapa yang boleh ditanya? Uh, man, antum satu ayat yang bersifat bujmal lagi selain Laysa Kamilih Shayun. Nam, la tak antum yang sebelahnya betul asaba atau akpa? Asaba benar atau akpa atau salah? salah yang uh, yang ayat yang disebutkan itu mujmal apa mufassal La ta'khuduhu sinatun wala nau Naam Hah mufassal Ahsanta betul masyaallah Barakallahu fiikum Tanzihullah di sini mencakup tanzih dalam hal apa ya al akh Asma wa sifat Al-Uluhiyyah Al-Rububiyyah Al-Uluhiyyah Ahsan MasyaAllah Alhamdulillah Naam Labas Sampai di sini Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarak ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin